Merriak zurikin berneetar gain eta erriarteko elkargo bakararen proposamena diendartian ere gogoetatua. Erietako kontxeloak bozkatzen ari dira, bainan gaiat diendarteko ere, biak garapen kontxeloak biltzak bat antolatzen du bayonan. Jiriburuko Kopelektronik enpresa untxadoa, pieza elektronikoak fabrikatzen dituen sosietateunek laguntza du eskualdetik, ekoizpenkatea garatzeko, europatik ere lagundua izanen da mugerreko bere egoitza berriaren zata. Nui debu deitu mogimendua parisen hasi da, lanlegiaren protestarekin, orai edatzen ari da, hamarnaka irietarat, alderdi eta sindikateetari kampo agertzen da, Ostira luntan, baijonako xahokaian egin endute holako gaualdi bat. Hendaiako korzer sovetazko tie elkartea kostaldeko sokurritziak egiten ditu, baina kirol probabat ere bilakatu da gehiago eranen dauko txomin minimeke. Eta aroa azurekin, uh, Katyalin. Hama bigradoko temperatura memento, ko temperatura gorena, ko gehi inguruan, iguzkia bainan lanu frango, eulirik eza atik eta izazkarra, berro eta amak kilometro lehenan ufatzen alko baitu unek. Baiguriko herriak herriarteko elkargo bakararen alde bostkatu du barda, hamazazpi boz izan dira alde, eta bisuri azkate suskune eta lakarik ere alde bostkatu dute, jutsi aldiz kontra joan Eta garapen kontseiluak foro sozial bat antolatzen du biak bai heleparen gaia jendarte zibilak estabadadezan. Karolin Philips, garapen kontseiluko presidentak zion bezala, badagaraia erritarekin ere gaia sakontzeko eta estabadatzeko, maiatzaren hogoita zorzi hartio eriko kontseiluek dute ikus moldea emeiten, akbaren kontra izaiteak zer ondurio ukandeza. Zeraztu dauku peio etxeleku, empresaburu eta garapen kontseiluko kideak. Irrisku juridiko bat bada, beti. Eh, <coughs> Bururaino eh, edozein egiturak eh, kontestatzenalko baitu iddirudienez hortarako eh, eh, pentsatuak diren ausitegi eh, mailean, ebedeziki eh, administrazioa ausitegoetan. Baina hala eh, ere eh, irrisku juridiko horrek paraleloki baluke eh, politikoa handi bat zenaga nahi loke egi eh, elkargo hori nahiko zabalki onartua horrima bad da gaine bat, De demokraziaren kontraren jo, jotzea litzatekeela mm. eh, eta Ipare Euskal Herriko nahikiariaren zabalaren aurka joitea. Gauza egia da gaur egun eh, pilpilean dagola baina uste dut egi eh, bakoitzak eh, bere posizioa eman aukango duelarik, eta gehiengo abelezik izabala balima da, e, gauzak berriz pompe da tetoriko eta haute txek gaitasunan dutela elkarrekin berriz lalien diartzeko. Medefak, prefetaren proposamenaren kontra dela jakinarazia du, zergak emendalita izke elakoan, Karolin Philips bera ere empresaburu eta garapen konseluko presidenta, jarreda horrek ez duela eleparen gaia oztopatuko uste du? Ez. Benzitzen dut, uh, nabalosu, batida, tiendi batzuk medef, medefa barnean, uh, kontrakua direla. Eta ez da, uh, ba ikusten da, uh, chamro de comerz, kamra uh, de comerzio arikina, eta orogorki gorki, empréchen uh, aldi dira, Eta benzitzen dut, uh, gauza unabata, apaltzeko hainbeste hostoak uh, uskoregian, eta baitere gure bozu, enkargoak, frantziako enkargoak baitere apaltzeko. Garapen kontseilua kantolatzen duen foro sozialaren elburua, gaia egitarritikin ezta badatzea da, hitzordua beraz biar emanada seio honetan baijonako elkartean etxian. Frantziak espeiniaratu atzo Lucio Agina Galde etako presoa, la hatonoita seian, euskal industrialari bat baitzeaz eta ertzain baten hiltzean parte hartzeaz akusatua da, 2000 lauean ahastatua izan zen, Frantziako koinakeko ondoan, bestalde joanden hastean, suizan ahastatu zuten nekane txapartegi, zurikeko presondegian da, ostiraletikunat, atzo, bere abokata, berarekin mintzatua alizan da, Ato atso arte itsuen juntatu a alisan Zumahagako altzairutegiko langilek erritaren sustengu handia ukan dute atzo, lantegiaren estea salatzeko eta langilekin elkartasunez, eunka lagun baziren atzoa txaldeko manifestaldian, apilaren ogoian greba orokor bat deitu dute eskualde guziaan, eta ogoita hiruan manifestaldi handi bat antolatuko dute bilbon, euskal industriaren zaintzeko. Ko elektronik untsa doa hiriburu eta angelun plantatua den enpresak eskualde handi begitik dirua altxatu du ehunta la tonoita hamak mila euroko laguntza ukanen du bere ekoizpen katea garatzeko eta automatizatzeko bereziki beste proieto bat badu Europako FedGak lagundu baitu bere egoitza berria erosten, koP elektronik enpresak pieza elektr Elektronikoa egiten ditu aplikazio industrial eta profesionaletarako eta bere helburua merkatuak zabaltzea izanenda Francisch Stadorn, Jean Ticoype zuzendari nagusia. Bon, Lehenik berkatia, bon, ez dugu uh, estrangiru medkatueke uh, dena franziako bezeloa uh, hituko. Ortean, diya horikin entzatuko irakioa sabaltzea. Normalez d'an postuak sortu uh, gindurske. Uh, bon, uh, kitania ikin egin uh, adugu uh, ilu urtez am, amarbat d'an postu sortzia. Eta bon, beti guetza da beti iagoitea bon, uh, albada merkatoa zabaltzamada. Bon, Mentorotan ez dugu kenka ondirik, gier uh, hanizan da dificultatea ondiak bimila eta behatzean, eta antikat berriz uh, goraltxatu da, eta gure lanean eduriz uh, bon, abada merkatoa ekartendu. Abada hartzekoa, eta hori eginean dugu, gero hobeago izanez ez, gero eta hartu. Eta eskualdeak eman dituen beste laguntzen artean, Euskal Kultur erakundeak euntala ato noita .000 euro ukanen ditu, bere kultur programaren zaten. <mai> Nui debu gidaritza gabeko mogimendu bezala aurkesten da, Parisen en hasi, Europako beste eginegutsi eta dat da, eta Ostiralean bayonan eginen da ere gaualdi bat marka forestie. Aztapenean, lan lege erreformak situen kampora pusatu egitarrak, alta rebendikazio hortik at jarri da nui debu mogimendua. Nuit de Beau Mongi Mendoa Alderdi eta Xinicatuetatik kanpo jendeak batzea da bere helburua erritarrai hitza itzultzea eta borroken bateratzea egitea orain duela Amareguni da direla Parisienne olako Quelque otra de Sabalak e Republicaren plazasana Sophie Autenove Nuit debu Beau pei baskiko antolatzaile eta rikobatzda en fait euh, c'est venu d'un -bon, en fait au départ euh, Parti <tipolitea> Ez aaldedi politiko doinikaaturik <tipolitea> gibelean, la ergeitema dute batzuek ere osoki bere gain diren pertsonak dira independenteak, Interneten sortzen diren mugimenduak epigiratu beharko dirate ekii gauzak hobeeta ultzeko.t? ikasleek bultatu dute ekimena xiran ezik eta populaka egitea zen asmoa protesta guziak nahasiz Bayonara eritsida mugimendua eta hostizaluntan bayon... eginen da nuidebu pei bazken biltzak nagusia argatxaldeko bostetan Bayonakoa bostetarik xeak arte agira eginen begur rakzak banatuz informazio falxua iniz baita Ia mem euh, pa bayon region batko, zenbakiak ezagutzen dituztenak, abonetuak informazio ezik eta ezagutzen dituztenak, hori da 5 etan, minutuko hitzartzea aukeratu dut. Antolatzaileak itxartzea interneten zuzenean edatzen dira eta itartzeak biztanda euskaraz ere egiten alko dira. Eta ni ezagutzen baketsu bezala gora goraipatzen da. Hendaiako corsaire sauvetage côtier dei tour el cartea kostal kidek osatzen dute 2000 hamabiak sortu zuten eta australian sortu kirol talde batean oinartzen da hori aitore Ondartzan itxaso zabalean edota baietan endaileko kostaldeko salvamendu elkarteko eunda hoeta inguru arrisku kirol probetan aritzen dira. Udaran endaileko ondartzetako sokorri postuetan lanean aritzen dira batzuk. Beste batzuk zuhiltzale bolondrezak dira, baina guztiek kostaldeko salvamendu probak maite dituzte. Txomin minime endaileko kosek sabotax kotie elkarteko kidea. Beraz, Kirolau tekniko profesionaletik eta ondartzetan diren salbatzailetik etortzen da, Australiatik Europan etoridaduela ogoita ama bosturte. Beraz, badira ba ezberdinak, salbamenduko eskola bada, gero badugu lehiaketen talde bat, sorospen forma, formakuntzak eta gero badugu ere sorostetxeak, Endaiako ondartzan edo lehiaketa desberdinetan, eta azkena badugu uh, sortz bot taldea. Urrengo lehiaketa maiatzanen zazpi eta sortzian ose gorren izango dute, eta irailaren hogeita iruan frantziako txapelketa antolatu dute, hendaian. Eta hau biki ezagutu nahi bali maduzi, endaiako korser zobetaz koti elkarteak badu web gune bat. Rugbian orai, Beno auguste miahitzeko aitzinekoen entrenatzailea bastertua izan da, este boruuntan Nikola Brusko presidentarekin ukanduen kalapitabaten ondotik, bigizonen arteko kalapita miahitzeko ostatu batean iragan zen, Nikola Brusko presidentak sasoin uh, undahian Beno Augusto entrenatzailearen kontratua gelitzea erabaki zuenetik bigizonen arteko adiskidantza hostu egin zen. Hala, gure berriak huriek zideen eta eskualerritik urunduko gira, nazioartera joaiteko koalizioa negoziatzen ari dira Irlandan, Kristof. Irlandako Errepublikako hauteskundetako lehen bihindagak fa Ga eta faina Fa alderdiak gobernuaren osatzeko negoziatzen hasi dira. etsai historikoak izanez ere batera gobernatzeko parada aztertzen dute eta fein geek azaldu duenez hori. Endakeni, ohaiko lehen ministroaren fain gelek behogeita hamar leku ditu parlamentuan faena failk behogeita hiru biek autetxi independenteean laguntza behar dute gobernua gutiengoaren ere gobernatzeko Bihar bilduko da parlamentua lehen ministro berri baten izendatzerat entxeatzeko. Ukranian alderdi Europa-zaleak ez diragai izan gobernoren adosteko. Arzeni, jatsiniok ok lehen ministroak dimisioa eman zuen igandian eta indar Europa-zaleak parlamentuan bildu dira atzo, krisia luzatu gabe bukatzeko helburuarekin. Kaxik egina zen, Vladimir Groizman, parlamentuko presidentea izendatuko zutela lehen ministro, ala ere prentsak zabalu duenaren arabera, Groizmanek bitan ukatu lukeatzo karguaren hartzea, betoa ez ari ministro proposatuak izan direna hainbat kider nahiko erreformatzaileak ez dirilakoan bere ustuko. Bere rubelekoak nahi lituzke gobernuan Groizmanek, izan ere erreforma haundiak aintzina tera beharko ditu oaitik goitik efek, nazioarteko diru funtsak, efemik ez dizkio, eh, mailegu berriak emanen ez baditu itzartuak izan diren muriste neurizorotzak martxanez hartzen hanartian iatxe niukek segitzen du lehen ministro gisa egun edo bihar bilduko dira berriz